A 36. fejezet Ezek ézsau nemzetségei, ő Edom. Ézsau Kánaán leányai közül vett feleségeket. Adát, a Hetita Elon leányát, és Oholibámát, Anának, a Horita Cíbeon fiának leányát. Továbbá Bászmátot, Izmael leányát, Nabajót hugát. Adaszülte Elifászt, Bászma szülte Reuelt, Oholi Báma szülte Jeust, Jalamot és Korahot. Ezek Ézsó fiai, akik Kánoán földjén születtek neki. Ézsó pedig feleségeit, fiait és leányait, egész háza népét, minden jószágát és mindazt, amit Kánoán földjén szerzett, fogta és elköltözött Szeír földjére és különvált a testvérétől, Jákoptól. Ugyanis nagyon gazdagok voltak, és nem lakhattak együtt. Nyájaik sokasága miatt a föld sem tudta eltartani őket, amelyen vándoroltak. És Ézsau a Szeír hegységben lakott. Ő Edom. Ezek pedig ézsau Edom atyának nemzetségei Szeír-hegyén, és ezek fiainak nevei. Elifáz, Ézau feleségének Adának a fia, és Reuel, Bászmátnak, Ézau feleségének a fia. És Elifáz fiai voltak Temán, Omár, Cefó, Gatam és Kenász. Timma Elifáznak Ézau fiának a mellékfelesége volt, ő szülte neki Amaleket. Ezek Adának Ézsau feleségének a fiai. Reuel fiai pedig Nahat és Serach, Samma és Mísza. Ezek Bászmátnak Ézau feleségének a fiai. Ezek voltak Oholi Bámának, Cibeón fia, Ána leányának, Ézsau feleségének a fiai, akiket neki szült, Jeus, Jalam és Korach. Ezek Ézsau törzsfő fiai. Elifáznak, Ézau első szülöttének a fiai, Temán törzsfő, Omár törzsfő, Cefó törzsfő, Kenász törzsfő, Korach törzsfő, Gatam törzsfő, Amalek törzsfő. Ezek Elifász törsfői Edom földjén, ezek Áda fiai. Ezek Ézsó fiának Reuelnek a fiai: Nahat törsfő, Serach törsfő, Samma törsfő és Misza törsfő. Ezek Reuel törsfői Edom földjén, ezek Bászmátnak Ézsó feleségének a fiai. Ezek bámának Ézsau feleségének a fiai, Jeus törzsfő, Jalám törzsfő, Korach törzsfő. Ezek Oholibámának, Analeányának, Ézsau feleségének törzsfő fiai. Ezek Ézsau fiai, és ezek a törzsfőik. Ez Edom. Ezek a Horita-Szeírnek, a föld lakóinak a fiai. Lotán és Sobál és Cibeon és Ána és Dison és Ecer és Disán. Ezek a Horita-Szeírnek törzsfő fiai Edom földjén. Lotánnak pedig fiai születtek, Hori és Hemán. Lotán nővére pedig Timna volt. És ezek Sobál fiai, Alvan és Manahát és Ebál, Sefó, és onám. És ezek a Cibeon fiai: Aja és Ana. Ez az az Ana, aki a pusztában meleg forrást talált, amikor apjának Cibeonnak a szamarait legeltette. A fia volt Dison, és a leánya Oholibáma. És ezek Dison fiai: Hemdán, és Esbán, és Jitrán, és Kerán. Ezek egyszer fiai, Bilhán és Saaván és Akán. Disán fiai voltak pedig Uc és Arán. Ezek a horiták törzsfői, Lotán törzsfő, Sobál törzsfő, Cibeon törzsfő, Ána törzsfő, Dison törzsfő, Ecer törzsfő, Disán törzsfő. Ezek a horiták törzsfői törzseik szerint Szeír földjén. A királyok pedig, akik Edom földjén uralkodtak, mielőtt Izrael fiainak királya lett volna, ezek. Edomban uralkodott Bela, Beor fia, és a városát Dinhabának hívták. Meghalt pedig Bela, és helyette a bocrai Serach fia jobbább uralkodott. És amikor meghalt jobbább, helyette a Temaniták földjéről való Husám uralkodott. Amikor ez is meghalt, helyette Badad fia, Adad uralkodott, aki megverte Midiánt Moab vidékén. Városának neve Avit. És amikor meghalt Adad, helyette a Masrekából való Szamla uralkodott. Amikor ő is meghalt, helyette a folyómenti Rehobótból való Saul, uralkodott. És amikor ez is meghalt, a királyságban Ahbor fia Baal Hanan következett. Ennek halála után helyette Hadad uralkodott, a városának neve Pai, és a felesége Mehedábel me Sahabunokája, matred volt. Ezek Ézsau törsfői nemzetségük, Lakóhelyük és nevük szerint. Timna törzsfő, Alva törzsfő, Jetet törzsfő, Oholibáma törzsfő, Ela törzsfő, Pinon törzsfő, Kenász törzsfő, Temán törzsfő, Mitzbár törzsfő, Migdiel fő, Irám törzsfő. Ezek Edom törzsfői, akik birodalmok földjén laktak. Ez Ézsau. Az Edomiták ős